بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فدم ما كان علم البلاغه وتوابعها من أجل العلوم قدرًا واذقًا حصرًا ان به يعرف دقائق العربيه واسارها ويكشف عن وجوه الاعجاز في نظم اما بعد دارکی شرح ہوئی روا دا باوجود دې من الظروف الزمانيه المبنيه المنكته عن الاضافه دا يو دظروف نه ربند ظروف زمانيه و نه دي بل مبني دي مبني وی له صفت کی وجہ بیان هي عن الاضافه منكته ده څه نه اضافه نا والمضاف الیه مراد نیتا والمضاف الیه مراد مزاپن علیه پنیت کی مراد دے در بعضو دری حالات یو حالات کی در مزاپن علیه اغا سوی نس یا منسی یا بلکل یر کرشوی او بل سورت دار چه مزاپن علیه مذکوروی او درم سورت دار چه مزاپن علیه در مخضوق منوی منوی تیسی رد اسم پول منوینا منوی چه پنیت کی مراد موی دے یہ صورت کے چکل مخضوب منوئی نپدے کی دا مبنی دے اگر چی مخضوب تے مطلب دا دے چھو رس تے دا حمد اگر دا صلاح صحیح شکن میں زکر دے وہ دل تکی مبنی دے ہاں اگر دا پن لے چکم جب مراد دے اگر باسلے لگر اما بعد دا بعدو چی دے ہوا منظروں کی رمانی یا المبنی المنکتہ آنے لے زافر اے بار الحمد والصلاح و جواب به کې عامل څوک دی پدې بادو کې زرد ده ضرورت مفاعل نه دي زمان او غروف مکان ده پدې کې داهو معمولات دي عمل پکې کول عمل پکې چا کړی ده عمل پکې ول عامل فيها اما للنيابته عن عامل پدې کې ي هو عمال والعمل فيها عمل پره کسی شیلی؟ لبز اما اما پر آدو کسی کرده؟ عمل کن اولی نیابتی ها عنی الپیل زکرا دا اما چیلی حاضر من معمات راجی ده دا نائب دے عنی الپیل الیکا فیل. فیل کن ری وچپ شدہ اصل کی داسه والاسلو اصل لدی سنگو مہمہ کم من چین بعد الصلاة وال بعد الحمد والصلاة فلمہ کانا علم الغلاء بس چه از شیع پاتی نشت و رسط و رحمت او دسالات بس دا خبر دا علم بلعان والبیان چه ری تادو اجل علوم نرے نو اصل کی داسو نو دیکی او تاسو پا دیکی یا کن فعل شرط موجود دیکن ری یا کن فکر دیکن نو امنا چه ری تادو کم جبلینا مختصر دفاعی فعل موجود دیکن او دا نائب او دا فیل امما چکل او نائب او دا فیل اعمل کئی او دا غی نائب او معاملو کئی لحاظ امما پا بادو کسی کڑوئی امما او دا دی جملے کی رہون تا دے وضاحت کئی چونکہ دے امما لیا امما بادو فلم او امما نرست یو اسم راضی یو دا دی پا جذابان دے فادا گی نو دې دې حقیقت تاسو تظاهري چې دې امانه راستو اسم ولې لازم ده او په جزابه نه فاول لازم ده نو دې سر او راز هم کا اعتبار سره واسي چې دې حقیقت او ويښت وره چې دا د سنانایبده امنا بنه ته وګوره نو اصل ته وګوره چې دا د سنانایبده د اغه د وجنا د امانه راستو سراځي اسم راځي او جزاکل فعل دا دا ما أصل خطاسو تدولي دي مهما يكون من شئين شا... صحيحو؟ آمم ما مهما دلتاك مبتداري صحيحو؟ او أو مبتدارا پار دخوشان دي اسمييت لازم ده خبرية موال لازم دي خبر شو يو دمبتدارا پار خبر لازم دي اسمييتو؟ لازم آيكون أي في الشرق تي تدي جملة كي مهما يكون اور فلشط د فار جزا په کاری او په جزا کې قامو وکاري نو دې کې موږ خبر شو نو دوی مهمه چې د عدالت کې مبتدا د الاسميه لازمه للمبتدا او اسم د مبتدا فار سره ويکون او مهما یکون کې دا یکون فعل چې شرط دا شرط او الف لازمه له هو دا شرط طرف ف لازمه یعنی جواب لپاره لازمه والف لازمه تل جوابي که لازمه جواب د شرط لپاره غالبا په اکثر اوکاتو نو اوس د دې ځای ځای خلاصه بیانې چې هر کله کا مهما یکم من شی والزو امين مهما یکم من شی او دا غيب څه او دا غيب څه چې باندې تا کې خود اما هر امځین ته لاګنه نو مهما یکم من شی کې مبتدا موجود له هازه مبتدا مستقلی نه لښو هغه خلري کښې په دې جمله کې نه غړل شي اوس دن تکه غښ نعم کم سکم اسمیت د دین راست لازم کښې مرتضى سيغه ميګن لہذا اسمیت کم سکم دغه ځکه اغه مؤثر خلال خدا اغه اثر کم سکم د نائب سره خوا دي موجود د نائب سره خواګي مناق چلاړو نو مناق کې چکم مؤثر او اغه اثرنګ لاړو لہذا د اغه اغه اثر مقدمه کې یو اسمیت ته یو خبریت ته نقول اثر د بت رسول په جمله په جمله د مناق اغه اثر پاتې شو جکہ الاسمیت یو ایت ایته یو د مبتدا لپاره سی خبره دی خبره دی دلته صرف اسمیت لازم شته اما نه څه سبه کار دی یا سم په کار دی لازمی دي نه کی خبر د در سره صحیح څنګه اسمیت لازم او شي اول ترته اصل کې څنګه په پیل شرط موجوده خبره څنګه دره لګنه ان تکه په پیل شرط موجوده د دلته چې کار نائب راغی نو په پیل شرط و کم سے کم د دقت په لشرط تفسرا جزام پکار وافام پکاروا نو ټول اثرات خو برقرار پنایب کړه نه خدا هغه یو اثر, دے فا. في دا شرط اثر چکم ده ف فل جمله د په لشرط یو اثر هغه برقرار اوساتل شو نو مؤثرین دواله لړچکم مناکه موجود ها. او دا هغه هغه اثرات پنایب کې موجود دي یو د نایب سره خوکه یو د نایب په جزاء کې سری موجود فل جمله څه په تاسو نمای شرط تا د او فام پکار دا صحیح شو نسرت بغفاية لازمت فَحينا تزمنت فَحينا فَسْبَآه وَخِكِ تزمنت أما ده أما فهي لتزمنت متzمن شو أما مانا ده ابتداة متضمن شو معنا ده ابتدا او ده شرط نلزمتها الفا جدا متضمن شو مانا ده شرط لرا نلزمتها الفا لازم شو ده سر فا ولسوق او لازم شدي ده سرا ملاوهدل ده اسم دو خبر لازمتها د اوما سره لازمم شه د لازممت د پرفایل ال الق او لوب د دوه اوفا لاظمت لازممشه د اماما سره ال الف سکل سم او یو ځای کدل دیسم دا د سرهپه اقامت للزمې دا اقامت لازم دا اقامت اک د سر د لازمم دی اقامت د لازمم لازم د لازم شو او میت سول د شو ملوم شو میت ملومو او اسمیت سره لاظ شر او جزه د پااسه اکامت اللازم اکامت دا لازم دا فاعو دی اسمیت مقام الملزوم پا زیاده ملزوم بانی چیامو پتراده و شرطه او دا پسی که موجوده پا مناب که موجوده و اقامتا و اقامتا و او دا پارا دا باقی ساتلو لی اصره دا اثر دا اغامناب پل جمله سلغنته او رمزه اندرالگا دول اصرات برکرانه اما بعد فلم هو فلم هو زر فلم متمن فلم ما کان علم البلا ندید فلم ما برکه حضر کی ہوا یا اے زمیر د مرجه کا وای د فلم ما تم اټو لکې یا دو لکې او د هو تم دو لکې نو تاسو پته جده هو زمیر چتر راځي دی دا فلم ما دی کې فلم ما هو بوای په پته نه مطلب دی فلم دی کې بس تاسو هو دا دی زربو په استعمال الاستعمال او دا استعمالي د استعمال دو دا استعمالي به استعمال د شرط سره يلي فعل مازن او د سره نذيبسي فعل مازي لفظن او مانن فلما كان مازي بكنا فلم كان اوبره فهم دراله كان علم البلاد وليسم ش فلما كان علم البلاد علم البلاد مراد هو المعاني دا معني ش فلما كان علم البلاد والبيان او د البيان ش غير نن بركي وعلم توابعها كان علم البلاد وعلم توابعها هر کله چې علم د بلاعات او د معانی او علم د توابیع درې علم د توابیع چې شه غول <سؤال> بدی چې من اجل العلوم كان علم البلاعه من اجل العلوم دا درې ولا علمنا کمعانی او کبیان او کتوابیع علم د بدیه من اجل العلوم دا دجلل تر علم نو دوچته علم نو قدره د مرتبه و اتقها او ډیر بارکتو سره په اعتبار د سې <الكا> اولی اجلو او اولی ادکو دا وجدہ به بھی اید بی علم البلاعاتیز کپا علم دا بلاعات سران او پتوابیع دی سران چیل بیان او بدیا لا بیعیر ہی علم نسران پا علم سران نپ نور علم نسران یو عرق دکائق العربی پی جندی سر پرسران باری که لا بیعیر ہا من العلوم پی سره شی پدی سران نپ نور علم نسران دی نور علم نموراد کل لغت ذ کفدیسه د پیژندشي د کایکل عربیه ته اباری کرزونه د عربیه ته وا او رازونه د عربیه ته فیکون من ادق العلوم دا اوگر زید د ادق باریک علومنا سرن په اعتبار دراز و یکشف عن وجوه الاعجاز او لری کولشی کشف کولشی ان وجوه د اعجاز د طرقونه د اعجاز د معجزوالی د طرقونه په نظم القرانه فالفاظ د قران کې استارها یکشفو استارها کښکول شي د پرده د قران آيات ته معلومه چې دا طریقې د اعجاز پکې موجود دا تدې بار بر معجز دی ته بر معجز دی نو د دینه چې پرده او کښکښ او وضاحت کینو دا پس ګې علم بلات ځه یک هی یعرف به یعرف ان القران معجزن په دې سره په جنریشن چې قران معجز لکونی هی په مراتب البلاغ ده ځکه د اعلی مرتبه د بلاعت مشتمل قرانه الدقائق, الدقائق والاسرار الدقائق وغاندي والاسرار ودا سره الدقائق باريكه ته وي باريكه نقطي والاسرار الخارجيه او غرازونه چې خارج دي طاقت د بشر نه وهذه وسيله او دا موجزوال چې کم دي وسيله الى تصديق النبي دا وسيله ده چا د تصديق د پیغمبر عليه السلام تا وهو وسيله د تصديق د پیغمبر بیا وسيله او لار ده الكتروزمي جميع السادات اكاميا به په ټولنه په خطوبه نه پيکون من اجل, ودا دا اجل دا من علوم وداد اجل دي زم علوم نشي حضرت تعال چې قران ته د ايجازه په جن پیغمبر تصديق د زړه راشي جلادت زانه نه وروړي او چې د پیغمبر تصديق زې ترغه د پیغمبر خبره دې منل شروع کوو دنیا او آخرت کې څه شي کامیاب شي نه دې علم معايا او نجديجا او رزق هغه ډېر بهترين اردا بهترين وداد اجل علوم نشاء. ته او نتیجه درې تعلیم چیرې من اجل المعلومات دا, دا اجل معلوماتونه ده د جلیل تر دې عزتمن معلوماتونه ده هله کا دغه غاوه رزلټ تک راوځي کامیابی ستاته مليږي په جمی سهرات باندې کې چې په دې قران معجزوار پیغمبر بومنه مغایب اسی شي چې پیغمبر اومانه تابيداري به شروعږي نو غاوه نتیجه شو چې په ټول سهرات وسوي کامیاب شي غايه دوه من اجل المعلومات والغايهات من اجل المعلومات بالغايات او دغه غيا نه نتیجه دا د اجل معلومات او د غايات نه او تشبيه وجوه الاعجاز بالاشياء دي ځنه تشبيهات کی بل الفاظو کې تاسو ولرنیو مختصرا نه تمویلین د غايت برسه و وضاحت کی الیک وجوه الاعجاز د ری الفاظو تشبيه ورکشونه دا اشياء مختبه او سره د ټوټه شې چې ته پراتی پر دې لا نه سره تشبيه ورکشونه سنج چې د پټو سيزون په پردله کې کول شي نو ګویا کې د عجوب الااجاز د قرآن کې سپټ سيزونه دي عقل علم البلاعات سره د پردې څخه کول شي کوي کول شي د عجوب عجوب الااجاز تشبیه ورکش په پټو سيزون مذکور ندي او شبابه یې مذکوره نه او چې کله استعاره کې مشبابه یې غیر مذکوره نه هغه ته استعاره بل کنايو هرنګ درا او اسباد د استار پټ شي د پرځ ته پټه نو پرد لازم نه پرد نه بغیر کا دیوالې کار سي داغه پرداس شي شي په نه کې دا غنه بغیر پټيږي نه د لوازمات نه شي پټه خامه پټیدونکې شي پردو بغیر ولا سره پکار دی نو په استار کې څه شو صحیح شي تهلی شو او کشف لازم نه دی باندې ته کې کشف شي کشف نشي کولی کې ترشيح شي په لږه ځین طلع لګ نه دی او تشبيه وجوه الاجات بالاشياء دا یو خبره دی استاذانه تشبیہ مصدر ده دو مفولہ واری تشبیہ مصدر سو مفولہ واری تشبیہ فعل سو مفولہ واری یوب بالا واسطه یوب بواسته تلبی چکن بواسته تلبی اب مشبہ به دا یاد سترزه کما تاسو کوم چکن بواسته تلبی و تشبیہ اوجوه الاجاز رجبانی شتاګا تشبیہ ور کول دو اوجوه الاجاز مدا مشبہ بالشیا دا بل اشیا شوه مشبہ به شیا استماجکم باندې با داخلي المشببي هي کې مباره تاکه مفعول بسيط دا قاعده او قانونیت کې دا مشببي خدا قانونه تدید پروي باز ټیم کې ان شاء الله په نساني کې الله توفيق را کوم وې نو اغي کې بده مشببي دې ذکر کړی او په ایلاستیکي راشي مشببي بده رسته ذکر وي دو مفعوله واړي دوته متاکيده کې یو ته بزاد بل تطواسيتي دا باندې اچکم تطواسيتي دا سري ناقصي مشببي او په جندل طریقہ دا چې مشببي کې مباره کدي مفعول باندې با او چې کوم بزاد مطابعه ناغا سو شده مشبه ده او برام زهن ترالا نو وجوه الاجاز تشبیه ورکل دا مشبه شده بلاشه المختبعه شو شده مشبه بیهی شده او چکم بانه او, او یو متعلق والی اکثر تقریبا ففیس سره دا غا وجه ده والي شده متعلق اکثر او علا بذکر شي شده کالا ناکالا ذکر کولی نشي نو اغا وجه ده شده ام؟ وتشبيه وجوه الاعجاز بالاشياء المختبئه مخ... مختبئه التشبيه وجوه الاعجاز ذا شي شردي پندي تخکلستان استعاره بالمكنه استعاره بالكنه او ثبات الول پردو له حد دي شي زونو دد ددغه پره وجوه الاعجاز د پره تخيليه دندسا هي زكرا ده اقوا مناسبات وذكر وجوه او تشبيه الاعجاز بصور الحسن هذيك وبلي استعاره جوري زنبوئے گئے چھے دازان لے خبر اچھی ایحام سے پہلے کی گئے اور توریہ سے پہلے دا پنی سالس خبر در اکم دیسا خبر ہے دا فنی سالس ایحام اگر پا فیل کے بازی فنظر نظرن نظرن فی النجوم پا قال انی سقیب ابراہیم علیہ السلام نورک نظرکو خلق دا سوی زبی نو اگی تے ایحام واہم دا دی خبر اگر چھے ابراہیم علیہ السلام دے علم نجوم نک دغه ځینځ ته خبره ورغورځو د نجوميانو کنه چې کریم علی السلام انجم استعمال کوو اگر موږ ځینځ ته ورغورځو حلانکی علیه السلام دا الله قدرت او طاقت ته په دې شومخه کله محدود ستوري دي او دا قبل خبره مستقل ځان له پخچه تاسو د بوت پراسته نه زماسي شه بیماري ده اگر موږ ځینځ ته ورغورځو اغه دې بیمارانه سوال بیمار یعنی مریض نفلم सही څنګه ته یو معنا والی او مخاطب ته هم د بلې معنی ورکړي ظاهر معنا اغه ظاهر متبادر معنا هغه مخاطب والی او تد ظاهر معنا مراد نه کی بلکې ته بلې معنی سکے مراد زو وجهین فل وجه بکېدش اذكران کې زو وجهین کسم استعمال کی مخاطب تا مخاطب داغه نه ظاهر معنا والی او تد نه پټ معنا نه سکی معنا به ظاهر معنا غي وست ابراهيم عليه نې تورې راځي اسم اسن کې تورې په سکی راځي په اسن کې راځي او ایهام راځي په فعل کې په ټوله مقدمه کې ذکر خبرو او فی تشبیه وجوه وجوه فی تشبیه وجوه الاجاز کې ایهام نه ایهام څه کې په فعل کې اوداد تل څه الاجاز وجوه اسن نه کړه نپټه ولګره چې الله متتزانی مطلب دار او خبرم دارا چې د توري او دیه مجازن اطلاق کوي بل باندې کېږي اگر چې دا جدا دي او د دواړو مطلبونه سړي جدا دي او مجازن په یو بل باندې اطلاق کوي په ځکه اوجوه چې څنګه ایهان دې ینه مجازن دلته علامه تطزانی توري ته سره لوي ایهان به اوبره اگر چې د دواړو او دې مطالب جدا دی و کله لا کله مجازن په ول باندې اطلاقی د تعلمه تبزانی په توريه باندې دسه اطلاق کړي دی ایهان اگر زمهن ترا دا نو مطلب دا شه په اوجهل ایجاز کې چې کنده په دې لفظی اوجه کې توريه ده ظاهر متضاد ته کیندې نه مخنوم مرادی اعلان کړي نه متکلم طرق مرادی متکلم څه مرادی طرق مرادی انواع او تی مرادی اسناد ایجاز نگو یا کی دغه څه شریه تو ریښه خبر هم نه دره یا دی بله طریقه او دا چې کارو کچې لفظ اعجاز ک ځنه تشبیه کا ول لفظ اعجاز تشبیه ورکل شی د سور حسن او سره د شستا صورتونو سره ځانننار سو خو سور حسن او سره سور حسنو مذکور ودی استعاره بالکنایش وکنا خو سور حسن او د پاره اوجوه كله مخون لا لازم نه چې سور حسنې ایا شرح کله مهنه تای مهنه توریکا فستای اوجوه ور سرو وی کنه وی اوجوه لازمی وین اوجوه لازمی د سوره حسنه او د پارا نو اگر لازمی د سوره حسنه او سره او د صفاتونو د مشبابهینو د هغه ثابت کړی شه د پارا د مشبابه تجاز ده چې کم صفات د سوره حسنه او اوجوه او د پارا د مشبابه هی نو اگر ا کټ کړی شه دا غو ثابت کړی شه د پارا د اجازه کم ده او چکهل کوي سي تقدم مشبابه دا ثابت كوي چې د پرد مشبابه نو هغه ته ولیکي تخیليه خبرمزه اندره لګا هغه ته ولیکي تخیليه نو په ايجاز کې چې کوم دې است عربي کنايشو په لفظي اوجو کی کوم اشبه تخیليه شو خبرمزه اندره لګا او تشبيه الايجاز یا تشبيه د ايجاز د سوره حسنه او سره نو سوره حسنه باندې داخل شو کنه مداصي شو مشبابه هي شو او تشبيه دا تشبيه جدا استعارة دا استعاره تم بلکنا دا استعاره بلکنا دا وا اثبات الوجوه اثبات له دپاره داجازه له سميره دا دا اجازه ترجيح کړه لاندو ته دوه دوه کې له دپاره داجازه تخيليه النصر تخيليه وزکر الاستار ترشيحن او ذکر داستار چې څه استار د دینه د دی ایجاز نه استار لري کولی شي نن پردي خو د مخونو وپاري کنه دا خدای غيره مناسباتونه کولی مخ باندې کله پردي او کله بازار کې څه بدغه سي ګرځي امر امزانه نه فرضه ورسر لازم نه دا کله پردوي او کله پرده نوي نه پردي کې څه کم ادناسي پتونه د مشبابي او ثابت کړي د پردچه د مشبب نه پردي کې څه د ځکه وي ځکه ول ذکر د اسکا پدې ګټ تاسو غواړی نظم قران لپاره د راغلي متن کې او یو شپان اوجه د اعجاز په نظم القرآن استروا پدې علم سره که شبده پردوک ولشي په نظم د قرآن کې د اجاز د طرق او ناسپ ولشي اجاز د طرق کار کول شي په الفاظ د قرآن کې او نظم القرآن لپاره د راغلي د وضاحت کې چې نظم القرآن څه دی نه راځي د عادت نظم ویل لري او نظم کې بیا اشاره د خبره ته چې قرآن نظم ګره اګه داسنه چې کیفه متفکرې بس څنګه الفاظ دي بس راغون چې ویلې یو لکه لې ونه سره خبره کوي نه دا سینري نظم القران چې ده قران کلمات بالکل مرتب او ترتیب معانی والا او متناسق الدلالات چې څنګه عقل تکاز کوي نظم القران دی ته ویل کې نظم القران تالیف کلمات هيدا تالیف د کلمات د قران صحیح شو هم ترتبت بالمعانی معانی په مرتب دي دا او دا تفسیر په وخت کې تاسو په ظاهریږي شکل تاسو د مفسرون تفسیر ګره نه لای په معنا کې ترتیب بیانې ګره الله داسې وې به ور په سې داسې وې سټپ بای سټپ الله تعالی کچره رد کینو په کی کې زیارت کینو سفت صفت بیانې په ترتیب هغه صفت بیانې کړه جنت نظام بیانې په بهترین سلیقه سره نظم هغه د جنت نزدکل والی نصبونه څه خبر هم ځان ترا لګا کړه کلمات المرتب او مترتبت المعانی نظم القران چې غا طالب کلماتي یو ځکه د کلماتو د قران د په ساده حال کې مترتبته المعاني او الدلالات دی. او مناسب دلالت ور دي وبالحق انزله و وبالحق نزل الله یو حق سره موږ نازل کړي دوی سره پر موږ نازل کړي او اکسي نازل شي دا الله کلا په مراد باندې پور او برابر دی ابراهیم دلکه چې یو څړې وي دا لکه د کاروکا چې یو څړې تده تده د کارنه خبره ته ته د کاروکا ویخه او کله دا ته پته نه او کله قسم چې قسم نه غوړ د او کله دا پته قسم نه د کاروکا کې نه دذر باندې شي جو مس پهړي یې تأکید کې منکر ته نه که زموږه ستا خبرم د کار نه چیر داجي د کار کول غواړي تو غواړي ته یو څه ریته سپارې ده نو اباسن کوي د کار وکړه دا مناسب ندي خبرم ځان دا لگا حال او مقام ته وګوره حال <سؤال> او <سؤال> مقام د سمره تاکید ته کاځه کوي هغه ته وګوره نو د قران دلالات شي کوم دلالات په معنا باندې دلالت هغه مناسب دلالت چې د مقام سمره تاکید ته کاځه کی هغه عمره تاکید راړي نو مخاطب خالد ته وګوره او سمره منکر دی هغه راړي دلالات متناسقتي مترتب دي ترتیب سره دي یعنی د مختزل حال سره دي موافق دي متناسق دلالات او د دا الفاظ دا قرانچدي متناسق دلاله د مختزل حال موافق دي دلالت په معنا به نظام متناسق دي یعنی د مختزل حال موافق دي علي حسب ما يكتزيها العقل او موافق دي د اغي سرات تقازا عقل کی. عقلم تقازا کې د کلام داسې ذکر کوله په کار اورم زهین تراله ان لا توالیھا نجمہ کی دل د الفاظ د پنوت کی بس پنوت کی ورم می بعضها الی بعض او یوز کی دل بعضو دی بعضه سره کې پمت کفا کا سره گی چی نظم القران دی تنه وای چې بازی په جوب باندې پنوت کی وبال سره دشی بازی بازی کلماتی وبال سره دشی کې په مرتبه کې وس دی سره گی ته پښو د پساره مزاجی کلی انشان تفسیر گوری انشان تا مقابانی حیران شیر وائیو حلکون تکی بائیو لیپان اخیر اپوری بائیو